Besteak beste, treinbideetako langileak, trein erabiltzaileak, ZGT eta lab eta biziko kideak ere elkartu dira, aste harteko erdiuntan, baionako geltuki aintzinean. Kar nu devon la joe kolektif, e permet par la mobilizazioa la rolanda. Nik demuran, anien zaldiz hartut, tren bezala beste hain izi para euskal egitarreka. eskualdeko kontse hilaria. Erritenean aldut, tren bizitiko soa zen, erikoia, altzen loigin, mintzatu eta... Artu duetan aldi guziez, aldi oroz mukugu beteten zen trein Soilik, hiper euskal herritarrekin eta lanestarrekin. Eta eltzen zen bet eta parixerat. Zoritzarrez, gau egun trein ez dira hola. Behas, harri garria zaigu, denboran, hainbate reformen bitartez, trein mota horiek kendu izana. Trein bidetako ZJT-ko ordezkariaden amaiurko eskaratek, trein horien praktiko tasuna ipatu digu, gauez ez loegin eta goizeko zazpietan Parisera heltzea albidetzen baitzuten. Bestalde, CGEC treinen sustatzea ekologiaren alde egitea dela azpimajatu du. AbE toujours pour la CGT en ligne de mir, l’urgence ekologique e la just sociale.